Зазнав серцем раю, і душу його осяяла радість. Невже ж ми, сподіваючи благочестя, люблячи вітчизну свою, покажемо малодушність перед мучителями, перед ляхами, панами, ксьонзами, які ненавидять нас? Наш страх і зневіра впадуть на наші голови до вічної ганьбою і будуть зустрінуті презирливим сміхом ворога а наша твердість і стійкість викличуть у насильника супостата повагу. Заклинаю ж вас в ім'я Господа сил, станьмо кріпко і з непохитною вірою, без страху перетерпімо за святу велику справу. Будь-яка мука, будь-яка ганьба, прийняті за Христа, є чистим, променистим сяйвом вінця Мученицького. Натхненне слово матері і гумені, сказане твердим голосом, Справило враження, голосіння і стоги одразу стихли. Черниці підбадьорились, їхні очі загорілися за взяттям і жагою подвигу. «Сестри мої!» – в екстазі заговорила Дарина. «Перетерпимо, але не марно. Відкиньмо і дівочу боязкість, і лагідність жіночої душі. Дорого продаємо своє життя лютим звірам. Ми беззбройні й безсилі». Але проти наших катів ми знайдемо в собі хитрощі лисиці, підступні змії. Згадаймо, сестри мої, Юдів, ця жінка славним подвигом врятувала свій рідний народ. Вона пішла у ворожий стан до Азіата, пішла озброєна тільки своєю вродою та залізним серцем, і за свою ганьбу відтяла голову супостатові. «Будьмо ж, мої любі подруги, такими, як Юдів». «Благословення Боже над усіма вами!» – закінчила ігуменя, перехрестивши всіх навколо. Тим часом конфедерати першись у монастир розставили всюди осторожу, і ватажок банди з десятком шляхтичів гусарів та челядю кинувся до церкви, оточивши її жовнірами. Він звелів привезти до себе схизматського попа ігуменю, а потім і всіх черниць. Це був той самий Хорунжий із команди Младановича Фелікс Голембицький, який нещодавно ганебно втік з Турової і в жалюгідному вигляді прибув на Раду до Умані. Нині він перед беззахисними жінками хизувався пихатою відвагою і горів диким бажанням помститися на нещасних за своє ганебне боягузтво сутиці з гайдамаками – а також прагнув довести Мокрицькому, що він швидше і ліпше за нього обертає хлопські хліви на католицькі кляштори і костьоли. Тепер Голембицький був невблаганий і лютий. Ставалося, що ніякий зорк страждання не може зворушити його серце. Незабаром два жовніри привели до хорунжого худенького, маленького, згорбленого священника з ріденькою білою борідкою, майже лисого, Ряса на ньому була подерта, запалі, кисляві груди ходили ходором. Від хвилювання й переляку він тремтів, як осиковий листок. «Давай ключі лайдаку!» – римнув на нього ватажок загону. Священник мовчав. «Ключі давай, шельма!» – крикнув хорожий ще лютіше, і з такою силою смикнув старого забороду, що в руці залишилося пасма сріблястого волосся. На підборідді священника виступила кров. До вхідних дверей принесли два смолоскипи. Їхнє миготливе криваве світло впало на спотворене скажене каженою обличчя Хорунжого. Гродливий пан Фелікс скидався зараз на розключену вепра. Перед ним стояв з піднятою головою священник. Його худе, маленьке, майже дитяче обличчя було надзвичайно бліде, але очі палали вогнем. «Ключі!» – несамовито зарепетував пан Ватажок. «Включи від храму мого Господа, я віддам тільки тому, хто мені вручив їх!» Тихим, але твердим голосом відповів батюшка. Хорунжий розмахнувся, і що було сили, вдарив служителя вівтаря по обличчю. Нічній тиші дзвінко пролунав ляпас. Немічний старий не встояв на ногах, і навзнак упав додолу. «Досконали!» – крикнув хтось. Вигук був підтриманий схвальним реготом конфедератів. Підвести його, скомандував шляхетний лицар. Жовніри кинулись і підвели старого. На лівій щаці в нього червонів слід від панської п'ятірні, з розбитої губи текла кров. За що б'єш? тихо спитав священник. Чи за те, що я виконую свій обов'язок? За що бся крев? Ключи. давуться, крикнув так, що голосом урвався, і він, пополотнівши від люті й натуги, вибухнув задушливим кашлем.